بسم الله النشاط الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا عُمَلَّنا إلَّا ما علمتنا عَلَّمْتَنا إِنَّكَ العليم الحكيم Rabbi shrhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yakun qawla. Muslimin, selamat datang kembali pada sekalian. Pada sekali kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nikmat yang Allah Subhanahu berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu kita dapat lakukan, kita dapat gunakan nikmat tersebut. Untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apabila menjadi soalan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang Karena kamu menggunakan nikmat yang cukupnya daripada kamu, mudah-mudahan kita mampu untuk menjawabmu. Ini itulah kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya mujizatmu yang sukseslah berada di bawah doa para malaikat. Mudah-mudahan dengan doa para malaikat itu. Diwabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya menjadikan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta mesti bersyukur kerana nikmat kembalian Allah Subhanahu Wa Taala walau nikmat bersyukur tidak ada hasil. Muslimin muslimat kita menerima yang pada pagi ini insyaallah kita menyambung kembali Pembicaraan kita tentang uh, mutafarraf. Yang sebelum ini sudah sempat kita bincangkan tentang mutafarraf. Di antara salah satunya yang harus kita kemukafraf, sebab sebab yang kita kena kita mukafraf ialah apabila senang membaca terlalu panjang surah ya maka dibulengkan kita ufara pasti haruskan ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang dibacakan pada ulama tafsir yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya yang menjadi imam membaca surat al-baqarah dalam sepanjang salah seorang makmumnya dalam mukaraf, lalu diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Sosalam perintahkan surau mua'as supaya eh, mua'as supaya bukan nak bad ya mua'as supaya membaca surah yang lebih pendek ya pada ketika itu salat ucah. Jadi kira perjalanan para ulama hadis Dalam pembahasan hadis tersebut ada yang mengatakan bahwasanya orang yang lupa rakaat itu dia membawen menamakkan dia dia bagi salat kemudian dia semayang lain. Wah. Dan lain daripada hadis menafsirkan bahwasanya dia tak bagi salat pun dan dia tidak batal kasbayan itu, tapi dikurus kasbayan itu dengan niat seorang ini. Itu hilang di kalangan para ulama dalam mengambil kesimpat hukum melalui hadis tersebut. Namun bukan itu perbincangan saya pada hari ini, ya itu lupa, dah lepas dah. <tuh> Jadi apa yang saya bincangkan pada hari ini ialah sambungan Daripada tadi itu. Ya, yang pertama sebab-sebab yang dibolehkan kita mufakat. Ialah apabila imam membaca terlampau panjang sangat Luar biar tak perempuan Kita sebagai selama makmum. <tuh> Baik Yang kedua Yang dibolehkan Atau sebab-sebab Yang dibolehkan kita mufarafah Ialah Imam sengaja meninggalkan Sunat Af'ah Sunat Af'ah Ialah sunat yang Apabila kita tinggalkan, kena sedih sawit Iaitu seperti mana tersahat awal dan juga penuh, ya, yeah. Tersahat awal, penuh, penut yeah. Itu kalau kita tak terlupa kena sedih sawit Disinatkan sedih sawit Sedih sawit pun sedih nak juga Maka diharuskan ia jadi ma'amu mufarafah dengan tunjuk untuk melakukan sunnah -syur, Artinya kalau Imam tak baca kunuk, ia buka baca, baca kunuk Tuan-tuan nak baca kunuk juga, orang belum mufarafah Ia ya, nak baca kunuk juga, boleh Ya. Lepasnya kalau Imam tak baca kunuk, tak baca kunuk Baik, Tuan-tuan rahmatya Allah sekalian Jadi dalam masalah uh, menyinggalkan sunnah khabar ini bah, Banyak orang lain kan? Kecuali nah, kalau sunnah khabar Kecuali kalau sunnah khabar Kecuali tak baca Tidak baca uh, Dua isi kan? Mana kita tahu Imam tak baca dua lepas tak? Maksudnya kan? terus dia Baca khabar Contohnya kan? Oh Ya? Yeah? Kita nak baca Kita boleh kita baca? Boleh kita baca Ya? Yeah? Boleh kita baca tak ada masalah itu kan? Boleh kita baca Baca <tuh> Tapi tak payah satu sawia, ya. Soalnya bukan dalam termasuk adalah sunat al-aman. Baik. Jadi kalau kita nak melakukan perkara sunat, tetapi sunat al-aman, sunat yang beruntuk. Jadi kalau imam meninggal dalam sunat al-aman, kita nak buat, ya boleh kita mufakar mufakar itu salah satu sebab salah satu uh, yang dibolehkan kita mufakar daripada ini, imam, ya tak salah ya. Kemudian sakit ya sakit lutut tak boleh berdiri lama kan imam ada sekarang kepala panjang sakit lutut ya nah, sekarang kadang-kadang duduk kesi lutut mungkin dah sakitlah ya mungkin sakit pingganglah ya sebab duduk lama ya okey ini berdiri sakit lutut tak boleh lama ah kita setiap ada duduk atas kursi duduk atas so, kursi kita sakit pinggang pula ya nah, jadi mudah-mudahan ah ini rukhsah yang diberikan dalam Islam yang boleh Meninggal berkah dan pada imam kalau berempat sakit, diikut imam. Tapi bila terasa tahan sangat, kalau sakit, makanya tinggal semuanya jangan cepat. Dia boleh bukarah, bukarah dari pada imam. Ya, jadi bukarah. Ya, para ulama mengatakan bukarah dengan sebab tertentu, dengan sebab syarat dia adalah sakit. Maka tidak mengukurkan penghalang berjamah berjamah. Tapi kalau bukarah tanpa ada uzur Tanpa pada syarat. Lepas dia kan mengukurkan berjemaah, mana berjemaah berjemaah, ya. Nah, <tuh> ya. Kalau takap kuning kalau sakit-sakit, contohnya ya, saya lah, ya. Nah, ini sakit yang dikira-kira pada pada umumnya pada pada umumnya memang patutlah dia semangatloh, ya, Seorang diri lah. Jadi ya, cepat, ya. Ataupun nak pun ada lewat banyaknya, nah, bolehlah bawa perkhidmatan, tahan-tahan. Ya, ada seberapa ada kapit ini dimakan-makan, masuk cuci, ya. Ah, jadi kalau nak seberak sangat, cuci sangat, kalau kita uperka ada terbihar, dimasih, dia boleh dimakan, jadi boleh. Ada sebab-sebab ya, yang yang yang, yang dimakan. Kemudian gimbang menguntuk menguasai atas sesuatu yang mengosakan semangkangnya, ya. Selain penguntut saya, ya, sebab malam tadi tengok bola ada tanya kan? Ya, tengok bola, ni Piala Dunia ada kat luar ni Ya Piala Dunia tengok malam pula main kan Sampai subuh ni, penantur lah Ya, hampir-hampir nak sembayang, jadi ijarah na'ak katanya kan nah. Kalau ikut imam. Imam, imam, tengok imam-imam, tengok bola sendiri, nah. Jadi situ boleh, mufara, mufara, mufara, mufara. Ya, sini-situ boleh mufarah, mufarah atau Ya Asyid sembahyang pun tak ketahuan ada kan? Habis boleh sembahyang, tahu? tahu? Tapi kena sepuluhlah ya, Jangan telah dia tahu di wufaraqah itu dia ikut ufah dan wufara ma'ninah dan tagah itu tak jadikan tahu kan? Nanti kita cerita tentang wufara ma'ninah sini ada insyaAllah nah, Jadi, bila memuat, rosak, apa ni, mengantuk, memuasai di seseorang maklum Maka dia dibolehkan untuk wufaraqah, wufaraqah daripada imam ya. Ya, Artinya dia tidak lagi mengikut imam ya. Ha. Jangan tak ikut-ikut -ikut dengan perbuatan imam. Jadi hukar pada tak ada ikut dengan perbuatan imam. Aku batalan lah, ya ditunggu imam mau bercakap bercerai lagi baru dia lupa baru dia sujud ya. Aku batalan batalan mengguru. Ya, artinya kita ini ikut kejahatan uh, perbuatan imam dengan ikut jenis ni. <tuh> Kemudian perkara yang di, dibolehkan diharuskan untuk apa ni? Mukarapah yang ditak ditakuti hilang atau bin Asyar Dia berjadar rumah tadi dia lupa Ayam tu dia letak swiss dia tak cukup tutup kebayangan. Lalu lagi dia kena tinggi Rumah kan? tu ayam baju Lepas ni kan? Lupa tutup swiss Tengoklah swiss tak cukup tutup kan? ha, Bapak orang tuan-tuan cepat ha, tepat lah Balik di Mukarapah Daripada Gimang Dia balik rumah Tutup swiss dulu Ya, aku terasa nasi. Aced aku, kan? Masak nasi, ya. nak cepat sangat kan? Dah ada lah, tapi kan? Tapi tu tu, macam macam apa? Dapo gas, ya. Hangit, ya. Outlet ni tonton bukan lagi hangit. Satu buah swap naya, ya. Bangat deh dia masak nasi, ya. Lupa tu Bukan muka lupa tu tu. Dia paketan pun dalam ini. Bicara kipu punya dia pakai pun dalam ini tu tu. Hangit nasi cara cara aku, ya. Hanya Inilah kebunyai raya, ada-ada sekitar telefon pun Ya, nasi nasi. Jadi kalau kita macam ni Oh teringat tadi nasi dalam asal dapur Kita boleh muka raka dan cepat-cepatlah Bagi Sebab menyelamatkan hak, harga kita tu lebih utah Utama juga, kena-kena ya. <tuh>. Dan seterusnya ialah ditakuti ketinggalan ronggongan Dia ada tau sekali rombongan satu pas Ya dia ni ni waktu nak tengok lama sangat kan orang habis bayar dah bawa dia oh dan anak ipar dah diundang di alif mobil aiz ya ha? kan ha katanya hmm. dia pun masuklah jumaat tu bajet tinggi-tinggi ting, ting, tak boleh dia pun tak usah dah ha dia boleh mukarakah daripada imam sembahyang sini sendiri tu yeah? ha. itu yang adalah perkara-perkara yang diharuskan dia mukarakah daripada ini, imam yang berparafah daripada imam tak batal pun tu ya. ya. Baik. Ufaraqah daripada imam dengan sebab keuzuran tidak menumpukan pahala berjamaah berjamaah. Ya. Kalau ada uzur tadi sebab-sebab tertentu maka tidak menumpukan pahala berjamaah berjamaah. Ya. Wajib berparafah seperti kedatangan sesuatu yang membatalkan persahayaan imamnya sedangkan dia tahu keadaan itu. Jadi perbuatan dalam mufakarani ada ulama yang mengatakan sampai lima hukum mufakar. Ada kalinya harus, ada kalinya makruh, ya. Ada caranya arang, ada caranya wajib, ya. Ada saya tanya imam, -imam apa lepas muharaf, ini sampai lima ya? hukum berapa ini tentang mufakar mufakar. Eh, tengok ada situasi sih Ya, Kalau tak ada apa-apa, sahaja saja sahaja-sahaja ya? Nak mencuri, tuan-tuan Baca-baca orang perapa, ingat ya? Orang oh, pandai juga Mencuri jeneng lagi Rekam pertama, kata-kata dia, tuan-tuan Oh, betul-betul, aku pelantir Dia pun perapa Sebaik tak dapat, apa-apa tu nak kena Bicara kewadaan kat belakang Mencuri jenis lagi Eh, ya? ya? nah, Mainkan tuan ya? nak mencuri Paju baru, tuan Kita tengok, persis itu Paju baru Lepas, kita curi sekarang ni, tuan-tuan <coughs> ya. Ini macam tenang itu haram mukrakkan kepada Tuhan, haram contohnya. Ah mukrakkan kepada ialah haramlah. Jadi kalau dia nampak sesuatu yang batalkan senang imam dia ada saja cicakan kaki imam dia, maka wajib dia mukrak mukrakkan kepada. Ya. Wajib dia kena mukrak mukrakkan itu kalau dia sembahyang berdua-dua, tak kira-kira. Kalau shmaiyam ramai-ramai macam ini, dia muka rafah, tak selamat makmum yang lain. Ya, ah, saya kena guna keadaan itu, saya baca dulu. Masa mana, saya kira imam, ada teksisya dekat, tak? kira dulu. Nah. <tuh> maka wajib dia segera niat muka rakah, jika tidak maka batal shmaiyamnya sekalipun, dia tidak ikut perbuatan imam selanjutnya. Nah, walaupun dia tidak ikut perbuatan imam, apabila dia tidak, tidak niat muka rafah, tidak niat keluar niat ikut imam, Ya, maka kata sembahyang, lah ya, sembahyang kerana dia masih lagi berjangka, uh, masih lagi berjangka bersama bersama imam. Ya, nah, jadi dengan contohan ada kerana Allah wajib musyarakah. <tuh> Baik, hukum musyarakah. Ya, hukum musyarakah contohan yang diijinkan dari Syaikh Mashshab Shami dikata harus jika dengan sebab dan makruh jika tiada sebab. Ini Imam Shami. Ya, lima syaitan ini kalau kalau dia, dia mufakat dengan ada sebab itu diharuskan, ya. Dan kalau tiada sebab saja saja, ya, jadi mah atau dari pandangan mata syarikat syabi ya. Ada pemaksaan tadi harus mufakat kita dengan ada se sebab. Kalau sebab harus jika ada sebab maka dua pendapat batal salatnya asah dia ya, asah yang kuat dan harus jadi kalau kita dalam mazalat Mahambali kalau dia mufraqah tanpa sebab ada dua hukum satunya batal itu pendapat yang kuat yang keduanya ialah harus boleh mufraqah ok ha. dan ketiganya ialah mazhab hanafi Mazhab hanafi tidak harus mufraqah tak boleh bagi dia berfaraqah. Makmum makmum bersalam terlebih dahulu daripada imam. Kalau makmum salam dulu kepada imam makruh dia. Ya. Makrusatilah tidak harus, tidak harus mufaraqah pada mazhab Hanafi, Hanafi. Ya, nah lalu. Manakala pada mazhab Maliki, sesiapa yang ikut imam maka tidak harus mufaraqah. Nah, terus tak ya. Ya bila macam macam ni, dikata bila ikut imam tak boleh lagi dalam farar farar. Kena ikut sih. ya. Ya, contoh ini pandangan dalam tempat macam masyak tentang farar farar kafir. Kecuali contoh, kecuali kalau nampak jelas ada najis perlu batalkan. Itu ikhwal ulama boleh batal. Ya, nah, ini masalah tadi kalau dia tidak tidak ada sebab ya sebab yang tidak ah uh, apalagi tidak tidak ma, tidak apa ini tidak melekan tangan itu tidak diharuskan dia ya, mufarra wa <tuh> baik seterusnya al-manzhar menabik pergamin ini dalam sunniyah ya makan pada anak anak ya ya, ya, ya, ya, ya, ya. <tuh> dan juga Imam Nawawi dan juga dalam kitab berkaitan Mustafshirin Ya, itu Imam Al-Ba'la'i al Yang berpendapat bahawa ni'l-Uqraqah ini terkadang hukumnya adalah wajib Ya, ya walaupun tadi semangat tadi banyak yang kata harus makruh, harus makruh, Ya, tetapi para ulama di bawah masyarakat tadi tak berpendapat Walaupun begitu Kadang-kadang ni'l-Uqraqah yang wajib sangat ya. ya, wajib, baik Apabila makmum mengatangi buat salat dalam telah batal, maka makmum tidak boleh mengikut dan tidak boleh memperhentikan solatnya. Nah itu pun tak boleh, nak merentikan salat tak, tak boleh. Tak boleh, makmum tersebut hendaklah meneruskan solatnya dengan sendiri, iaitu dengan muhafarafah tidak, tidak mengikut imam. Maksudnya macam tanya tidak. Bila di nafah sesuatu yang mengatakan dengan imam, ya, imam tertentu dengan dirinya, atau ada najis kaki mami mami kan, atau pun dia tahu mami tadi tak masmaya, ya dia tahu, akan tu tadi, tuan oh, ya. tak kesukaan, kan tak masmaya, sudah tidak masmaya, kita jadi mami atau imamnya, imam. dia tahu imami tadi tak masmaya lagi, ya, tiba-tiba tengah masmaya tu aku bukan, tadi imam tadi, ah tinggal masmaya tadi, tadi imam tadi tak masmaya lagi kan tu, maka dia mana? Dia tak boleh ikut imam pula Dia tak boleh ikut imam, dia tidak boleh membatalkan sembayangnya. Dia tak boleh berbunyi daripada sembayang. Dia tak boleh keterungkan sembayang, tak boleh lah. Ya? Dia kena teruskan sembayang tetapi dengan dalam keadaan sendiri, sendirinya niat kufarat. ufara. Nah, itu yang kuat tadi tuan-tuan ya. Iaitu dia tak boleh batalkan sembayangnya. Artinya itu membatalkan semaya kita dalam tempat sholat haram ya tuan ya, tiba-tiba semaya keluar. Itu tak boleh juga. Kalau ada sepunggal semaya kita, ya. kita keluar kita haram sahaja. Kita batalkan semaya kita, ya. Jadi kalau ini, apabila kita tidak, tidak ada angka dah angkat, kita dah angkat sampir dah. Makan pertama, baru cerita imam tadi tak tadi umbo, opong kita tahu kita tadi, buat makan tadi kita maka tadi contohnya kan, ah di contoh tahu Eh, maka bila sembaya kita tahu, Juga hajar maka kita kena nanyan mufakat, mufakat. Ya, kita boleh ikut dia ya, muda, kita boleh membatalkan sesuatu perkara sebaik yang sendiri kita belakang. Ini, ya. kita kena nanyan mufakat, mufakat. Ini cantiknya tentang Islam aja supaya kita menjaga hati Allah, orangnya sama. Ya, supaya kita tidak, kalau tiba-tiba kita tidak mufakat tu tuanya. Mungkin Imam tu kerasahat hati kan Mungkin dia silapkan, terasar, terasar, terasar, terasar, silap atau kerasahat Kerasahat orang lain ikut, tiba-tiba kita tak ikut kan Jadi Islam ajar kita supaya meraihkan juga Artinya kita kena memelihara, menjaga Ayat, imam So, lepas itu kita beritahu lah kan? dia. Artinya kita mumpara, mumparafah itu lebih baik Terbaik, contohnya Contoh, tapi lepas itu kena beritahu lah Ya, kena beritahu kat dia lah ya? <tuh> artinya kita nak solat sunat ini kat belakang qada. Ah sebenarnya ada silap tentang hadis adalah. Ah ada yang kata orang yang keluar daripada solat tadi dua rakaat hadis tadi, dia bersalam. Bagaimana dia bersalam kemudian dia, dia buat sembahyang lain tadi lagi. Ah satu-satu yang membuktikan hadis. Dan ulama kat Indonesia nak kira kata dia tak bersalam pun. Dia terus terus sembahyang tadi tapi dengan niat qada. Jadi bismillah tadi pekan Jadi kita beli ini nak boleh inilah, malah kita. Nah. Ya, kalau kita nak bagi salam diinfaqnya ada ikut pendapat ulama. Tapi yang kuatnya kita mufakar, mufarakah. Jangan kita batalkan sembahyang kita, jangan kita berhenti daripada sembahyang akan kita teruskan sembahyang tersebut. Tadi dengan dia mufakar, mufarakah daripada imam. Artinya, itu yang lebih lebih loh. <tuh> imam Nawawi berpendapat bahawa sebenarnya imam melakukan kesalahan dalam bacaan surah dari sudut hukum tajwid. Maka ia tidak membatalkan suara itu Ya, nah, tengok ya Imam Nawawi berpendapat bahawa Sekiranya Imam melakukan kesalahan Dalam bacaan surah Bacaan surah pun tuan ya Dari sudut hukum tajwid, Maka ia tidak membatalkan sembahyang, sembahyang sumah Sumah, ya. sumah yang tak batal, tuan, ya. Melainkan nah, Jangan pergi disitu Melainkan kesalahan Imam Dalam bacaan surah Al-Fatih Al-Fatih Yang merupakan salah satu dari kira hukum merupakan salah satu daripada rukun shalat kesalahan yang boleh mengubah makna maka bapak shalat bapak shalatnya dan mak boleh melakukan dalam surah kalangan kala, kesalahan yang tidak disengaja satu anak najis disalah dalam najis berlaku tersalah mungkin ya tersusur mungkin kesalah mungkin tetapi sengaja berkesalahan tak mungkin entah ya. Ha. Kamu kena sengaja berbuat salah bercakap orang, mungkin orang ada masalah mental, mungkin dia berdisalahkan bercakap orang. Kalau orang siuman kita tidak sengaja berbuat salah kontrak, ya? ha, Jadi jangan semua orang imam berbuat salah kontraknya. Imam kita sengaja nak berbuat salah, ya. Kenal tak? Karena sengaja itu ada memberikan kepada kita supaya sudah kita ni terlupa juga kadang kadang. Hmm. Jadi tuan -tuan, ya kesalahan kalau di dalam Fatihah salah. Kesalahan di Fatihah kalau kesalahan berupa makna makna batalna sebab Fatihah adalah rukun shalah sembahyang. Ya. Dalam surah lain dia betul rukun sembahyang. Tapi kalau sengaja bagi salah haram tuan-tuan. Ya, berdosa. Mana boleh sengaja bagi salah. Ya. Ha. <kuh> Jadi dalam surah Fatihah kita tengok dari syarat-syaratnya, kalau dia salah agri yang boleh mengubah makna, maka basar semayangnya. Kalau tidak mengubah makna, maka tidak basar semayang. Mana contoh? Contoh kesalahan yang tidak mengubah makna. Dia beritahu syaratan syaratan ladhina an'amta alaihim. Dia beritahu yang mana? Syaratan ladhina an'am. Dia ditinggalkan dengan ayat menunjukkan dengan ayah ini, selalu dia ditinggalkan itu ubah makna kan, tak ubah makna atau kita ubah makna batal ignore, ya. putuvre, lah semuanya, eh. ya, tak batal ya, ada. tak batas lah, semuanya ya jadi tak semua tu tuan ya jadi tengoklah kesalahan terkena, kalau ditinggalkan dia tak ditinggalkan dia, tak apa lah tapi kena tegurlah imam tu ya kena beri bawa penjual iman dan ini, saya tak Tadi mengutuk ke izah itu Bagi tak elok lah Bukan tak boleh tibuk Kita memang boleh insya Allah Tapi tibuk yang elok lah Sial memang kat tu Baik Kemudian contoh ini salah yang berubah makna Contoh salah yang berubah makna Contoh salah yang berubah makna Contoh Jalan pada orang yang an'am aku beri nikmat. Padahal itu jiwa perlazim an'am tak maka babat sembahyang dia ubah masyaallah. Dan maksud ayat buka salah. Cantanya. Itu dalam katanya tak boleh. Syahih dengar rukuk. Bila rukuk salah maka tak la yang betul kan ya. Baik, wajib mahu mufaraqah daripada imam apabila meninggalkan salah satu daripada rukun sholat. Itu saja, Tuan-Tuan. Baik. Wajib mahu mufaraqah daripada imam apabila imam meninggalkan salah satu daripada rukun sholat. Satu rukun dia kesimpulannya. Contoh, imam sholat tidak ada pama'nih, pama'ninah. Pama'ninah ni rukun, Tuan-Tuan. Pama'ninah ini rukun. rukun nanti kita tengok dia punya dia punya ni semua masyarakat kata ukur donpa. Maka terlebih kita nak fikir. Sebab itu rukuk-rukuk sembahyang kadang-kadang berbeza, Orang kira ada 17, Dan ada sampai 20, kita macam-macam. Ya. Ukur 13. Baik hendak tinggal ke maningan, ya, wajib memungkarakkan pada imam apabila imam meninggalkan salah satu daripada rukun solat, contoh Imam sholat tidak ada kemenina. Dia sembanya tidak kemenina. Oh, ya. Saya tengok video dalam YouTube kan. Bukinya sembayan kan. Nah. Oh, hmm. letih kita tengok Pasukan sempat dapat cepatnya. Ya. Bayangkan dalam perjalanan haji kemenina. Alhamdulillah. Salam kemenina. Kemenina ialah berada dalam keadaan tetap dan tenang ketika roboh. Sekadar mengucap satu tasdeh itu Subhanallah itu yang kejaga kita Subhanallah. Ini adalah sekurang-kurang pemain pemainan. Tak lebih lagi mulakan. Ha? Jangan kalah sangat. Ha? Ya sekurang-kurangnya sekali tas tasdeh. Ya sekurang-kurangnya sekali tas tasdeh. Ya, semua itu tentuan. Kalau kita tengok semayang, ia ya, banyak akan kita kita rukuk, sujud. Allahumma Akbar terus dalu. Ya, Allahumma Akbar terus dalu. Jadi kita tak pada pembaca tidak boleh berucap, ya. Pembaca tidak nak, tak ada bapa ni nanya, bapa sekejap berhenti terus, ya, bapa ya, Perbuatan kita bacaan kita berhenti ya. Asalnya tidak kreatif. Bila dia kreatif, lalu akan ada dua-dua berucap, jadi kena jadu sekejap. Ada terma juga beri cerita jangan berprogram macam guru tak begitu belek mana ni tu mak bawah tak kaya itu kerja aku kadang-kadang berkerja macam ni sekadar subhana subhana Allah bukan lama tu itu, itu sekurang-kurang terma sekadar subhana Allah sekali sekali tiga kali sekali itu sekurang-kurang terma ini terma ini ya. nah. tapi kalau ada tuan buat video tu elok sampai jadi ya, kereta terangkat itu tak ada terma ini masih bila terma Nah. Sebab itulah Nabi S.A.W. bila nampak Semayang itu Nabi S.A.W. selalu semayang itu Lata kamu belum semayang itu ya? nah. Baik ini kita tengok dalam Maksud Maklinah sikit teman-teman ya Kita keluar sikit ya. Baik hari kita hari Dia kata Sumarkah hatta ma'inna rafihan Sumarkah hatta ta'adila Wa'inna Kemudian adalah kamu rokok dan berhenti sekejap dalam ketika rokok. Kemudian bangun dan berdiri tegak setiap yang, yang tidak seberapa mana kemana. Teman. Ini hubungan dalam hadis yang panjang dimaksudkan ya. Nah ceritakan akhirnya suruh nabi shallallahu alaihi wasallam perintah supaya kita rokok ada kemangina dan yang tidak sejagat ada kemangin teman. Ya, seperti latar belakang dalam masyarakat itu ya. Dia ada syarat juga rokok pendekar. Jadi kita rokok satunya kita rukok tadi lagi latar. Setantai-tantainya irlah dalam tuala, Kemudian kita berkok di batu jangan lagi niat kita daripada pada niat berkok. Macamana teruskan? Bila kita berkok tu tengok kaki kata, kita berkok terus terus dari niat garuk kaki kita, dan niat kita di beruk kaki, ya. Dari kata. Bila Tungguan. Tungguan, Seluruh, dia kata, dia nak berkok, terus dia berjak garuk kaki itu kan? Dia dah buka niat dia berada berkok dengan garukan tapi, ya, dia kena bangun balik, sepuluh, sepuluh itu kena jaga-jaga Tuhan ya supaya juga ada sujud ya, sujud di sini tak apalah dan sekarang so, kita tetap sebanyak kepada, sujud-sujud sujud suju ada bahu, suatu ini, terangkat kita lihat terangkat, terangkatnya terangkat. Sudut, kenapa tu? Ditangkap balik. Maka itu dikehendaki juga. So kalau kena bangun balik, kena bangun balik kena turun semua, semua laporan semua. Kehendak rakyat, sebenarnya tak suka nak semua ini nak apa kan? Belok. Ini kena bantu dari dan jangan terkejut. Heh. Sebab kalau kena bangun jumpa balik, sudut tidak ada rumah rumah. Heh. Jaga terkaye, liru, rukun. Jadi rukun sebaya kita kena buat dengan soput, sempur, sopunlah. Sebabnya habis-habis sangat-lama panjang, contohnya semua kita daripada mulut, daripada ke petahar, rukuk, sujud, ya, kafiran. Jadi semua mereka asal pertama ini adalah makhluk dan tiada unsur sujud kamu dengan bacaan kamu pada kamu. Nai, eh tidak bacaan tu, bunyinya baru kita sujud, sujud, ya? hmm. yeah. Baik. Siapa kau curi? Alhamdulillah kau curi. Haa. Ah. banyak orang jika tuan-tuan ya. Haa. Ah. Tentunya jangan banyak pula yang curi. Ini adalah Nabi s.a.w. yang berjata kepada Umum Ahmad. Dia ya, kata, As'ullah semisri qatal. Ya. Alladhi yasdikhu min shalati alu ya as'umatlah. Kaya kwa yusdikhu min shalati. Mina shalati. Walau. لَا يَاكِنُوا رُقُعَ وَلَا سُجُدًا cakap nanti sejahat-jahat manusia ialah unkuri yang unkuri daripada semahyang orang itu sejahat-jahat manusia orang yang unkuri dalam semahyang ini lalu para sahabat bertanya Ya Rabbi Allah bagaimana dia unkuri daripada semahyang Sabdi Asyidullah SAW dia tidak menyukurnakan rukuk pada sujudnya dia rukuk masih pun pada awal-awal Mukok, tapi orang sejenis pun tak nabi Ismail Allah Alaih Wasallam semaikan itu tersebut tersebut tersebut ha, mencuri dalam sembayang. Ah, ya, ha, jadi jangan mencuri dalam sembayang. Dan buat sembayang pun jangan mencuri, kan? Ya, jadi dua-dua tak boleh. Mencuri ni apa? pun dalam sembayang tak boleh, buat sembayang pun tak boleh. Jadi istilah tu ada orang tuan tuanya. Nabi eh? sebut istilah mencuri dalam sembayang ni ada. Jadi jangan termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Nabi sebagai yang besar, artinya orang yang itu ya, uh, mencuri dalam semaya. <tuh> Dengan keperkaraan ini, anda boleh masuk ke tempat. Tidak ada yang kata harus kita ada tempat. Tidak ada yang kata boleh kita tinggalkan si Imam Hanafi bilang dia kata keperkaraan itu adalah wajib, ya wajib ini Tuan -tuan, kalau ditinggal dia tak berapa semayal tetapi dia haram kalau ya Imam Malik sebagai Rukun Rukun maksudnya kalau ditinggal Tuhan-Tuhan tak sah pelayangnya di rasaknya itu dan di luar kembali tuhan katakan paman yang kamu itu adalah Rukun tak ada yang kata-kata Rukun, tak ada yang kata-kata wajib Tuhan Taman-Ninah maknanya sebabkan papan lama kamu mesti kita kena buat maksumah semayal Tuhan Agak nah, dismain kan kena bagi lama sikit. Lah. Ya, yeah. sama dengan makmum nah, imam ke. sama-sama kita perbaiki ni sembahyang kita insya <tuh> Lama sikit tak apa lah. Ya. Takde rokok dia bagi lama sikit. Baru kita baca lah. Lah, tinggal, sangat, tentang, lah, dapat kalau. Kecuali kalau minum tu bolehlah sangat kalau bolehlah sekali kalau memanglah. Ya yeah. nah. Jangan sampai pasar kafe tu kan, boleh dan minum. Kalau dah ni tu. Baik. Kesimpulannya tuan-tuan Taman itu ialah salah satu daripada rukun salat Jika Imam tiada tamak Maka bapak salatnya Dan pada ketika itu memuajib bukaraqah Daripada Imam Aku katakan bukaraqah daripada Imam Kalau dia selalu tidak Kalau tidak tidak ada tamak ini Namun ini akan langsung salat Islimin-Islimah Tidak ada Allah sekejap Kesimpulannya ada lagi Ada lagi tempatnya Syarat syamin ke imam Ini habis, teman -teman. Syarat syamin ke imam Syarat syamin ke Yang pertama adalah tadinya, aturan semahiyah makhlum sama dengan aturan semahiyah imam pada perbuatan-perbuatan suahir -perbuatan Maka tidak syah makhlum syarat kardu menekan imam yang syarat jenazah Namun, dia dalam mengapa jika berlainan ni, niat, ya. sembahyang berlainan Maksudnya Masa ada ya? bagaimana Artinya, dia punya aturan sembahyang, dia mungkin sama maupun dengan ni, imam Jenis sembahyang yang ada rukuh, ada suh, suh, Ya, ada pun kalau imam tu sembahyang, kita sembahyang, kita sembahyang farbu, dia tak pernah ditutup Ataupun imam sembahyang farbu, kita berikutnya, tak pernah juga tentu, artinya sembahyang tu tak pernah punya Tak sama, dia punya aturan tu ya. Adapun surah yang hanya bernilai niat sahaja, imam sunat, makmum sembahyang wajib. Itu dibolehkan. Imam sunat, makmum sembahyang wajib. Contoh mana? Hadis yang qat, yang yang, yang yang melakukan azan dengan bacaan panjang di dalam yang berkadang. Ya, 390 sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang isyak dengan Nabi. Kemudian dia habis dengan Nabi, dia balik ke kampung dia, dia sembahyang di adat. Sembahyang biasa lagi. Sembahyang-sembahyang tu, ya, dia kata dia punya sembahyang fardu dan bersaudara dengan Nabi sallallahu so alaihi wasallam dan dia tadi sembahyang adat dia sembahyang bersama dengan, dengan dengan orang kampung dia. Maka dia ketika itu sembahyang dia ketika dia dalam sunatlah. Bukan fardu di fardu yang sesat. Jadi makmum dia sembahyang pun fardu sah dia sunnah, maka dibolehkan. Maka ulama hampir tujuh bandar pada zaman dahulu, oh imammu sunnah, imam sunnah, e, imam sunnah, makmum sunnah itu boleh ikut, ya. Cuma perlainan niat saja, itu takkan. Oh. Aturan ya? Dan, itu sama, ya. Jadi kita masuk masuk masjid kita ni, kalau berjamaah di e, masjid adalah memang suami ramirik lah. Adalah saya yang sunnah, sunnah pakia, kita boleh ikut itu. Dapatkan salah berjamaah berjamaah. Dan daripada kita semuanya surat, lebih baik kita ikut orang yang semuanya surat, surat sebahagia, kita boleh ikut ya, Baru ke dunia yang lainnya, kita boleh diberikan <coughs> Baik, orang yang bersyafir tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang mukim. Ya, Orang yang bersyafir tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang mukim. Ini masalahnya, masalah akan ya. masalah orang lain zaman tersara Ya, ah, entah. Sekiranya orang yang musafir mengikut iman akan orang yang mungkin mukim artinya orang tanah Sabda. Maka sembahyangnya wajib ditunaikan dengan bilangan makan yang sepurna dan tidak harus dia besarkan. Asal berserta orangnya salat musafir ni awaknya mereka asal salat jamaah berserta semuanya musafir, ya. Ada sebab-sebab lain yang dibolehkan kita sholat jamaah, jamaah tamam, misalnya pergi Mekah, atau Jumaat malam, bila ni. Jadi kawan, kawan kalau kita banyak contoh secara kertas, kita ni mustahil berhenti lakukan usaha ini tuanya. Kita dapat daripada sampai menjadi nak usahai, ya, Imam mesti banyak ya. Kita kena ikut pilih terima, boleh terima, tetapi kita tidak boleh sembayang pas khasar, kesalahannya sembayang pas fardun. Kemudian kita niatlah dalam kaya tu kita lupa jamaah tak, tak jika asyar masukkan di dalam tu, dua okay. orang Tetapi dia tak boleh sembayang pas so, ikut jamaah tu. Sebab jamaah dia sembayang dua orang eh, Dia kena sepengakan, dengan jamaah tadi, dua ya, tu. Pengen jamaah apa ni, tamang ya, maya, supaya dia kena tamang gunakan pakaian <coughs> nah, itu ya, itu maksudnya, orang yang musafir tidak boleh menjadi makhluk kepada orang yang yang mukim. ya, artinya nah, sebenarnya pasal dia ya, tak boleh ya, nah, apa. Hadis apa hadisnya Imam Ahmad dengan salah yang suhaf, yang suhaf dari Imam Abad berada Allah Alhamdulillah Ina Abbas telah tanya orang kenapa orang yang mengasabun, menasabun, apabila berselorangan, hatinya apabila disebelah orang ini dia menaikkan sembelah korne, hatinya kesal. Dan ketika menjadi marah kepada orang yang mukim dia menaikkan dia sembelah korne sembelah mana? Jawapan Abbas itulah yang ditunjukkan oleh as-sunnah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah tentunya ini adalah nampir. baik nah, secara keseluruhan. Jadi itulah tentang sedikit banyak yang mampu saya e, sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dapatlah kita konsyen buat pada pagi ini. Dan mudah-mudahan penting mudah kita juga dapat ramah. Diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Baik-baik, mudah Allah Subhanahu Wa Taala yang memang boleh terus menerus begini. Dengan kata-kata bahasa yang gunakan ramah. أوزد عليه بالشأن وكيف شاء الله الحمد لله العبد دائماً والعامل مسلك وسلمة لا شكل آذى وسلمة لا الوصية ما الله لنا مسلك علمنا في عام ونسلك طرداً وصاعم ونسلك قصراً وصان حللاً دائماً ونسلك العقول العاقلة الله ما هذا جماع قوماً واتفرقنا من بعض فقمة صماء وبلت إلى بديع حسنا في الآخرة حسناً وكنا جبنا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ الله وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَعَلَى الْحَمْلِ وَعَلَى الْمُصَلِّينَ وَعَلَى الْمُعَارِفِ وَالْحَمْلِ اللَّهُمَّ اتَّخِذْ عَلَيْنَا الْعَمَلَ مُعَصِّيَاتِهِمْ